ریاض الصالحین باب الرجا یو پنزوستم باب شورو پدے کے حدیث نمبر دے سلور سواش پارسم چار سو نمبر حدیث دے ریاض الصالحین وعنبی حریرتا او ابی سعید الخدری شکر راوی و ازاروا دا د ابو هرره نه ده یا د ابو سیدی خضرنه ده شپ د راوی و جان نقل ده ده خبره کړی چې دا حدیث ما یاد د ابو هرنه ولیدلې ايام د ابو سیدی باز وای کړم و یاده استادان به کړی خو خدای بده نه خطا کوي چې دا خبره ما د کپورانسی هم اوریدل ده او صلی الله علیه خو خبره می دا ده معتبر استادانو نه ویافلا نریه یا نریه دوه درې استادان مې دي نو سوې ولا یزر شک فی عین الصحابی صحابی زغندد وسې شک په تعین دوه صحابگی اغه حدیث ته نقصان نه دسه چاره که ما شک راغې په صحابی نقل کیګنی کی بس حدیث ته نقصان جوړ شنه توله متبر صحابری کعبو حریره ده او کعبو سعید خدری ده ما بولویو صحابو کی دیم لئننهم کلهم عدول زکر دی وجنا دا طول صحاب سری عدول لی سری غن دی عادلان دی منصفان دی اصلا چاہ خن دی حدیث کلاجی لئننهم کلهم عدول قال رایو آئی لما کان غزوت تبو کا سابرناس مجات ارکل چو غزو تبو لو اور سه دخل کو تا پغز وي تبو کې مجات لغا صحابو گي شو اوسو مزيري داشتي دي پراتي دي چيادي معمولي له اختيار آجي اوسې خريد ادا شو کې شو تبو غذا ته روان قالو يا رسول الله اذا الله پیغمبرا لو ازمت لنا كتو حكم کې مغد پارا نو فن حرنا نوازحنا الال بو کو مونږه خپلې اوخي اغه اوخي چې موږ په سورليانه کو سوار په راغلی یو نو هغه به الالحو اغه اوخي چې خلک په سامانونو لري اغه اوخي چې خلک په پالونو دوبو لري فااکنا نو موږ هغه اوخرو ودانا ودانا او داغه په چربيانو داغه په واز ګبانې بازان غولکو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا هو نبی عليه صلوات و سلام او کیدا سودا کار او, او کیدا کار اورا پیغمبر دې ظاهر وایې خپانه جام زکارباني پویان دې چې دې انجام وسروږي اجاو من ناسا پا حضرت امرض جلانورا اے قالوی یا رسول الله اے دا اللہ, اللہ پیغمبرا ان فعلتا کتدا کارو کیم چه دا صحابا دا دا باروالا بار اوخی علالی کی تو دا باروالا سولیانی با کمیشی قلل زہرو کم بشی شاگانی زمان کم بشی آغاز زناور چه خلق پی سوریگی اوخی وخات با کمی شي ولکن ندعوهم بفضل ازوادهم لیکن او اولت دیلرا اولت دیلرا باغ جاتی او تو خدای کی دیت واچ کم ساسو د خوراک نه سی وای شي کم خوراک نو غره ولې مالا ثم دعوا الله لهم بیا دعا و غلا دال نه داغز په با قرابه البرکته په برکت اے وګورئ په پیغمبره د صاحب او توا چې کوم خوراک ستاسو نه پاتې شي اگر بیا هغه خوراک کي د خیر او د برکت دعا او غاړه الله باه کي خیر ابو الله کافي کي هو په مالا لوا لا اله الا الله اي يجعل في ذلك شایتی الله با اوږردې فدا برک فدا خوراکونو کې خیر او برکت دواجي فقال نو وی رسول الله صلی الله علیه و سلم نام او دا خبره ګوره پیغمبر دې چا مشور ورکلا حضرت عمر رضی الله عنه ویسي وایي چې ضرورت یې لروا او اوه لا پای کې خیر او برکت او اجر ټول صحابه او په پټه کافی شي خوخه په دې دا باردار مالا روا پاغه من بارو نه کو پاغه من جهادونو کو سړیانې باب بنت ان روخت نبی علیہ السلام او درستخان د چمړي د سرمني نتا اغه د مستخاک ته چې د چمړي د سرمني جوړي بابا ساتو نخوره درستخان لره ثمدا بفضل ازوادهم به روخت نبی علیہ السلام اغذياتي باقي خوراکونه ده چې سوا شو چې د هغې د خوراکې نه کمم ش وا شو غیر و جا راجللو و کستاسو ش وا شوويطریبان لټړې پ شي او ټک راړي ف جا را جولو یا او ب کف زور د شوور یو سره چې راې وکه پهغه ور غوي د جوواوبانې چا سایو د جوارو روټ پاتېوه نوغیر را وړه وجی او ب اور اتو یو وسړي په هغه ها اورغې وې دا خجورو باندې یو موټه ده خجورو هغه ورو ويجي اول او اورولو هغه بل راتوګلو بل سړي بې کاست زاتن بې کې سرا تن, تن پيو ټوټې پيو ټکلې د روټې ټوټه د روټې ډول لګ پاتې شو دو وي دُن نجي پس پاتې شو نو سنشت ختم د شي نه حت تغتم علنت ہے من زالکا تر دے چې جم شو علنت ہے پدرستا خان باندې د, دِ سيزونو سشه يسیرن لگا اور بشوي قجری شوی توکلیدو ټی شوی لګلګا لگ فدا رسول الله صلی الله بالبرکا دعا وخت نبی علیہ السلام پا غوړه کو نو د برکات سی الله پدې کې سوا چوا خیر او برکت واچو ثم قال بيو النبي عليه السلام صاحبوا تا خذو في اوعيتكم واخلدوا د درستا خان نه په لوخو کې د درستا خان نه په لوخو کې سونه چوي او خړاي فاخذو في اوعيتهم واغصوا دي صاحبوا په لوخو کې د درستا خان حتا تر دې ما ترکو په العسكر ويات چپات د جو په لار کړ کې یو لوغه سور له لار کړ کې چې کسانو نو ټولو لوخې راوړه دا ستخان نه خوراکونه لوخې ډوکول اللهم بلوه بغډ کو باغې لوخی لوخې لرا هر یو اسکر د له لار نه بکثراته زستخان نه به لوخې ډکاو واکلوا او غیب خور حته چې شبعو جدای مالوشو اے یو موټه د کژورو یو موټه د جووارو او لږه ټوکړه د روټي او اوټول له خپل خوخ وروډي او ډکیږي او خوړي او مارېږي بیا په وا فظلا فضلۃ بیا په تجو سوای دا غیناو موسیزا باقی شتو تو امنه څه په جو ټولوخه ډک شو او د ټولو لوغو د ډکاو نه پسو هم بیا دا نبی علیہ السلام لوخے آغا ہم ڈکشو او دا تولوخی ڈکشیو بی بیا دا غیناس خوراک پاتیشو دا ہوا نی پاتیشو نبی علیہ السلام سے کروا دعا کروا دا مو چې چی مولی سیب راغے تالیب راغے آلیب راغے ارس بختم شی وادا اولیو سا خوراک بوکی کې دی شید دی خوراک و سکاک پو جاگ دعاو که اللہ زمانگ دی سی کې خیر واچائی خیر آچائی الله خواه بگونا فقالا رسول اللہ نوی لپناکار خلق کو خوری خیر دے خوش آلے گی وچی او حق پرس آلی موطالب راجی نو بیاخا پاکی گی وزمان تون کور ختم کم آہ پیوزر خورا گو فقالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشہدو اللہ الہ الا اللہو وَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ زګوا ی کوم نشته دی بل حاجت پرو کول واله او بے ذلانا عابدلانا ابیشک ز د الله یو شهادت توحید او بل شهادت پیغمبر لا یلق الله بهما عبد غیر شک ف یحجب عن الجنه مخامخ الله د دې دواړو سیزل سرا محامخ ب شي الله لرا په د دواو سیزنو سره یو بندا پکم کم جنو سره په توحید د تو پیغمبر شات سره یو بندا چ شک د چې پرده بېشي د د جنت نا منه بلیشي د د جنت نه نا چکلا د توحید او د پیغمبر صداقت اقرار کئ چکلا دید الله صدا مخامه کیږي لو جنت تبذی بل پرده بنی اوش <تصفح> مانا څنګه په پرده کی نی په پر پرده کی کئ الله لمحجوبون په پر پرده په پیجی ان ربهم لمحجوبون دাজি کنا رواه مسلم مقصد دار هوته دو دا چې د الله په بار وسابانه اعتماد کوه او په سيزو دې اعتماد وکه کم شو الله نه دعا او غواړل الله به ملมารال خوراک کم دې بچي مړې دې ملมารال الله ته پکې خير او برکت وواچ او غالق سيزبا الله خير پکې وواچ دې ربک الله خير او برکت وواچ الله پکې چې زيو زول بیمارو ما او څما ته پوسټه چې بیماره ما نو دوه د ارسنې طالبان او تقریبا تقریبا 60% یا پورې طالبان او علماو په تېلم نوم شوې ته پوسټه ده هغه چې اوس کار شي طالبانو دولس دولس بجې کیږي یو بجې ده بیا خو یو خوازی څوک مصطاری ځان نه کوي څنګه سبا کو نخلاصو نه یو سبا کو نخلاصو اوګاری کوټه موریسه متپوسکو وروټه زګنو کوټه وروټه مشور کولې او ګانم زو لکه وروټه ټیم دې چاويزو چاوي نزو زې واکه ریسټياب خپله یې کنه کله اړم شنو بعدان مو ذمېدار خلیق تو الحمدلله نه کې طالبان نه چاو ته وې چې موریسه ماتا پتاره ته مايو ملګري او د سمند مولانا سره پاچا سړې چې په اته مورسه داسې په کې نيشته څنګه ازم ما روم پاته یی پښه دوا کو مونانا غلافسه مو سره ورو من زه ما نږد جونده وه الله دې وبخي اپه مو کو اصل فکر شو شه تا خدوم نکاسان شو دا بد کسي کی مو کو کم سے کم مو کو ذمېداري خداغه پینځش ټکو کسانو دا پاره پروګرامي خو زموږ ذمېداري کورونه خیایي کی هر سړیری شوملي غړی کوچی پي او روطه مو قاعده قاعده پاکی او روطه ده صلوی پینزوش پاکو سانو پاکافی کی. دا خود بازاری خالی کیچه بس دوبنا که کوله آگا بس نیم درست. بازاری خالی پرداز زمی داری که کوله وایا. باندچان وایا. دا کلو خلق ما وینا. مال دا بتاسو ننکوی چه خواه و حراب. وینا دا هم میلک اشعب پای گوبو آچوی. یوم شیبل شی ساغو ار سچو او واکه پتنګي می تاسو ما نه نیمه کټه ټیم راکوي او ما کلاړ هي نو یو با تاسو ما ته غری دې چې په دې خفا کې زه خوشاله یم اته په بوله جو تاسو سمه خپل دې زمځه خو زه خوشاله یم په دې باندې میچ زما ته پوسټه او زما زيته دا داسه خلک راځي دې خوراکوږي نو زه او زما بهجو ګډل تکل سره ولازم تا وینم وتفکر مګو تکات کسم د ماته مینا نیما ماګین تقریبا 40 مم کېدو نو اغه په درستاخان خوړو شو دغه خوړو نو ارث ومتکه کې خوديف ارغ مې چې ته موجود شو اغه وینا ما ته بیا رستو ویدو تکره زجوز مردا سيکالام تول ویتا چته تاسو چالو شو یله په دی واکه به تاسو حدیث نه ویلې کنه حدیثو کې چداځي ویلو فکر چې بازارم نو او تورہ که څاونو تر انتظام نه پخلی او تاسو ما زاو تاسو ور چې موږ یو پیدا پیژو په موږ لري بازارک لګه نا دا چې کله اخلاصي نو الله پاره زونه کې خیره پره زله باندې تنګي خدایا پاکانه د قلزه او عثمان بن صخري نا وه شرير دي پوهه تاسو راتل پکارو وانعت بان بن مالک رضی الله تعالی عنه وهو ممن شهد بدر او ده دا جنا چاژر شو بدرتا بدرتا اجر شو بزی صحابي ده قالا و كنت مزو اصلي لقومي بني سالم ما موس کا د خپل قوم د پارا چې بنی سالم زاغې ده ای معلومه وقاد يحول بيني وبينهم واد اذا جات الامطار مجزا قران او حديث وايي په دې زمونږه عمل میدان جه چې ما و چې کله خرچه تیم ناش نه شي دغه په کې د یو د واحد دی ماشه مله قران حدیث دا په میدان بو درې کوم کده چه مقراجی کده روټه مقراجی کده ملما راجی کده خرچه راجی ځا سے خلکو الله بیکار وبناري خا وقاد يحول بيني وبينهم وادي الامطار او پردا حائل پمه زمو ما بين دا کوم کیو کنده کلو چرال بارانو دا ینه زو داغه محلی امامو ما خو چځم کله تلم جماعت نو داغه جماعت او زما د کور په منځ کې یو وقفت دا زما په کنده باټرې درو نو چکله و با باران ډیرو شو نو په کند کې به وبراله لو فای شق علی اجتیازو قبل مسجدهم نو سخ شو په ما باندې اجتیازو تیرې دلای للای زکه چې باران به وشو نو کنده باران د پکاند په مطلب بیا ډیر مشکلو قیبل ماځې دې په طرف د جمعه دای مخا موږ د جمعه د مطلب بیا ګرانو کده وبیدل په چې ته نوران الله صلی الله علیه وسلم ته او وی ما نبی عليه السلام ته ان انکرتو بصری ان انکرتو بصری یعنی زما نظر کمزورې شوی دې انکرتو معنا زلون شويما د نظر میں کم کمزورې شوی دی نور به نظر کار نه کوي حضرت لیدل شمه وا یا بخيل شوي او یا داسو چې ما بیخیدش پیسې نه کوي وا ان الواد الذی و بین قوم یسیلو اب شکا کنده اا چ په من زما او ما بین د قوم زما کی یسیلو بیگی اذا جاءت الامطار وکلا شراش بارارونه د باران چې وریږي نو باران د وجنه اګه کند خو بيږي بیا غوړ نو دم تکلیف شه فايشق عليي تيازو نو سخشي په ما باندې باغې تیری دل پاکنده فوادتو په پیغمبر زو حكومه انک تا اتي چې بشک تراشي زما کورتا فتصلي في بيتي مكانن او مزکه تو زما په کور کې مكانن پاغه زکه مزکه اتخیزو چیزو نیسم آغیر چیز ما اچیز نیسم آغزیل رامو صلح زی دمونز کم زیز چی پکور کی دمونز پارخو خو ما رو چتراشو پا غزی کی منز که پا غزی کی بیا موسکون دے که زخون بس رونده ما سات احکاری نا جماعتا اس لینش پیغامبار پا کوئی نا دانشن کوری سنگا پیغامبار دے خواب پهقاه د د سول الله الله عليهلیلم س اف اس کا متبر سرړی اوستاته چې زماخوا ل را شسم پاغه د سریه متبر سر چې خامڅ ب چې تا سره سري په چا چ د چې سکلی کم د بلله له ذرو پی وال دا به و کوم دا سره سر د شپتیروم تا سره سره ز نبی ا السلام وی س افعالو زرې زب دا کارو کوم سا کور طببادار شم فاغادا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصباکا پا ما بادی نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر بل روایت کرا جی حضرت عمر و مرمو سرو ریوالا رالا رال آبو بکر, بکر بعدمشتدن نهار پز دا غینا چسخت تشیو و رزا خنور دا حکام راپورت تشیو نورو چت شویو تقریبا دا تیمو لس بریو خواه شایو چت وا استادنا رسول الله صلی الله علیه و سلم اجازه وختنه بیا له صلاۃ و سلام فازنت له نو ما اجازه ورکا اجازت راضا فلم يجلس نو کنه ناسید حتا تر دې قالوی ان تحب ان نصلی من بیتک کم جه کې کم جه کې مینه کې کمزه خو خیت چې منذ کمزه تاسو کول کی ته کمزه کې منذ چې اقزه کې منذ کمزه پا شرطه اے چې څنګه لار شي چې کوم مقصدی وایا غو مقصدی ما کې سره دا دا وا چې چې اس کوم روط په یو کې نه نه دا وبا کې سره چلاناس نه یا وې سبوله کو ته چلاناس نه وانه متپیغه باندې ویلي فلا م لا ناس نو تر دې چوي وي دا کوم سقطي مون ډيدي کنا لا ناس نو تر دې چوي وي تحبو ان اسليا بم بيتك توخه کمځه کېره آغاز استاپوکورګې چخه خوښه ته پخپل کورګې د منځه پاره اجازه ما ته وقه زموزکم صحابي وي ما اشاره وکړه نبی عليه السلام ته ال مکان اللذيذ <سؤال> آغاز آغاز او حب جما خو ښه او پوکورګې زموز کولي فی پایګی اق قزې مو ته پیغمبر ته خود دې کې داده حقوق چلو زوکو فقام رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی عليه السلام او درېدا وکبر الله اکبر من ذو شور کو و صففنا وراه او موږ صفونه جوړ کړو رسولو پیغمبر پسی بښدلې چې نفلهم فامامت فا کې کولې زها و صففنا وراه او موږ صفونه جوړ کړو رسولو پیغمبر پسی فصلى ركعته ني نو موږ نوبي عليه السلام نفل دو رکاتا سم سلما نبیہ سلام جاربا سو و سلما نامنگم سلام جاربا سو حد حین پاوخ سلما ایلی جماعت سر رد دی نورکات نفل دچا سر آگلو پیغم بار سر رد نفلم جائز دی پس باری امام آتای حضرت سنگی منزل کو فحبستو آگر تو نمائی سار کا غلرہ فحبستو بند مکی سار و السلام علا خزیرت پایو علا خزیرت پسا معنی پایو اسی دا قیمه بانده قیمه اصل کی خزیره ولی جی خوک سیستا مختلف الفاظ رازی کې دا خزیره مانا وحا ٹوٹے ٹوٹے کې دل او اغا پوبو کیوی شول او اغا پخاول لیتا سویلی جی خزیره حاضری لپاره میثار کړه چې سابورو کا حضرت دا پخشی ها او دوړو د جوارو روټي تیار شي نو دا بوخري ارادې د خو موي چې نه حضرت زما کوړه دا غریزه په دې خوشحالی دې خوشحالي پکا چې ساري دا چازې شي نو اسه پرې خو او بیا علماء چې چې زما دا ارمان وره کړی کپ چې اوس کا روټه ته نو روټه علا خزیره تو څنګه ولو چې تیارو دي شوه دا غده 파را هغه دا 파را ما هغه روټي یا خوښه تیاراو ایثار میکه کې دې ساره د فصامیا اهل الطا وا واوریدا ها محلی والا دا خبر واوریدا زما گاوان دیانو ان رسول الله صلی الله علیه وسلم فی بیتی چې دې وسه ما پکور کړي <تصف> او لکذ فلانی صحابی کوته خو پیغمبر نه غلې دې باهله والا خل خبر جو محمد محمد اروان صلی الله علیه تے پیغمبر ملاقات پیغمبر تاسو کوولو سلام دغه یو لوی عالم یوځه تلارش او بیا ول خلک راځي فصابر رجال منهم حتا نت منتیخت کو مله پر درس دی اوس م باندې چه راځي اوس برابر باندې اٹھای راځي اوس برابر خلک راځي ورته واشي لښته لره خبره تېخت نه اغیر الل گنه دنا حتا تر دی فسا بر راال سړی ژ شو سړی د محې واللهونه د د حتا ترډ سړی شو پهې کور کې و یو سرړ مع فله مال لا ا را سری مالک لره چې خلک را جمه شوي او زه د ما یو سری ځ کا مناف خو ماف شوي د او ماف دی سره د کوټ کې نشته ځکه هغه د الله او پیغمبر سره مینه لکه لا يحب الله ورسوله فالنبي الاسلام خو واورې دغه موجودو لوی نبی, نبی علی السلام لا تقل ذالک موعظه چا منافق دي ولور نبی علی السلام داغه په توحید او داغه په ایمان شهادت کړي ده چې یو د سړی پتر ته دا د موعظه لکه هغه د خاریږي ګینه منافق شوه ده هغه به زیان بلګو او بیماری وکيته به دشيرات له څه تکلیف بو وتي تا له ولې فلانه غير حاضر ده يره څه چل خوشته کنه د مړه هغه ټيک شوی راغه د نور څه تللي ده خکاری ده دې حديث ته خیال کاوي ها لا تقل مواداس الا ترى الا ترى ايا تاسوني نيغه سره سړي ده هغه داسي یو سړي مؤمن دي چاغوي نبي دي سلامو او لا اله الا الله ويرنه قال او لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله تعالى بذلك وجه الله فتلتئف تلك كلمه صدق الله رضا لا قسري الله ورسوله علم ولا پیغمبر الله خوي اما نهرو ارشمنديو فوالله قسم الله ما نراؤ دون منغدوسا ولا حديثه خبر ادا الا یہ ده د چاسل دی منافقانو سره او مین هم دغه سره کئ فقالو وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ف ان الله قد حرم علی النار ایدہ تطوشنو سوعل پداقور کی روان دی االت او ته وخت تیاریږي ما بولې څه شی ته خوراک تیاریږي او دات خلق جمع شوی ته پوسونو او جوابو نه کئ خلق یو سو یا امیا دی او عالم بسې جواب ورکې په شک الله حرام کړې پور باندې او سوچا لا اله الا الله لټې په دې صدا الله تعالى متفقونه وړه د دې حدیث له یو خبر دا معلوم شو چې یو مشر دی او دعوت درک چرای شي چې زما تکلیف دی کور کې ماته څه مساله ده لا څه څه پوښ بلل چلاړې او هغه راغې نو دا د خپلوس مناسب اغه له سپه کار دی تیارې اغه له پکازي چوبله چې کله خلک خبر شي د خو شاخ پلوان نشته داران چې دا نیکان خلک راغله لسل پکازي اوله د پاره د دي او د شو چې لالي وکړو تقبوص و اصوال و جواب کې او که او بیا بتاتا اغا عالم سی جوابونو داری رکی وعدبان بکسر این المؤدع علماء و مجلس تلل او بیا چه عالم رات دا خلق و دفع احزاز دیم بکسر این المؤملاء و اسکان تائم صنع فوق و بعد آباء موحداء والخزیرت بالخائم و جمع و الزائع خزیرت صلوی تاغول دیم لود بہو چ په حوالے هی من په غلو سره انده پاراته وازګی غلو سره دا خلق ور پسبه غیب دا پاراته ویلی څنګه غړي په کې او بزی کتاب راځي چې دا اغا ولا ولا غهد او خلک په بوګی په خی دا باندې هم کوي راځي قول صابر جان بسای مثلثا اجا وج تمورال دا خلک او جبو وقال ابو عبد الله بن خطاب رضي الله قال او قدمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسبي ارى النبي عليه السلام تصقيان ها فايزا امراه من السبي نا غاهد يوخذوا قذياننا قذيان يوخذوا التاسع چمن دي رامنده والے غرزيدا پکي ديانو کي کنا قد قد کي راغلوه از وجدت سبيين في السبي کلا چې مونده دې خدای یو معشوم فقیدانو کې اخذتو اغه باشوم په کې ديانو کې راځي ویني یو دې خدای اغه باشوم لره فا الزقتو ببطن یانو په وسه کې اغه باشوم د خپلې ګړي سره فرضاتو ابي پهول کو دې زنانو اغه باشوم لره فقاله رسول الله صلی الله عليه د دې قیذانو کې چې کم ماشوم راغلی او داسې بیني او سره وکړل لکه په شاند خپل بچي یاد د دې خزه بچي او محدثین ذکر کوي خو هغه بچي ته ګرور شوه او له دې ته تکلیف هو ته پيو نو هغه پيو تکلیفي پاغه بچي باندې ختمه او چې بچي هم پو پيو او زماته تکلیف به ختم شي ځکه چې کم ساروي کې اغا پي وي او بچي ته وړشه اوغا پي تندزي لداغه تکلیف ياغيتا چې دا پي په څه طريقه دا غي لسيجي لذي شي لود زناته تکلیف اوغا د خپل تکلیف لرکول لپاره بشوم نه پي کولو فقال بي رسول الله صلى الله عليه وسلم اتراون هذه المراه طوارحه ولداها في النار ايا وليتا سودا خذا تاریحاتا ولدا فی ناری آتا سوی نیده خزیلا دا غرزون کی د قلولات پور کے آیات دا خزا چب بچی لا پیور کئی دا خزا و دا خپل بچے پور کے واچے لو قلنا وی من لا لا چل دا سنا واللہ قسم پا اللہ دا پور کے نا چای دا خوصر امیر کئی فقالنوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم له ارحم اررح مو من حاج هی بی والله دی نوخ مخه الله ډیر میرببانه دی په بندې ګاو خپلو د د ښځ د پخپل اولات باندې دا خه پهې خپل بج دوه میرببانه نه ده سوره چې الله پهپلو بندې ګاو دی نو د ب سنګ بګونه ور توواچی پوژېګ نه و متفقون علی وعن ابی هریره رضی اللہ تعالی عنہ قال قال او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما خلق الله الخلق كتب فی آر پیدا مخلوق کتاب ار کلا چ پیدا کلا مخلوق نی لیکو په د اللہ صدر د پاسه دار شونه دا پکویول ان رحمتی تغلب غظبی بيشكا رحمت احمد زما زور اور شوهیده پوؤسې زما غالب دی پوؤسې زما وفي روايت غلبت غذبي غالب شوهيده قصاز زما وفي روايت سبقت غذبي وقې شوهيده زما غوسه زما د احمد نا حب اتفقن عليه اول بتقازات رحمتا وقيم الانسان د رحمت کاو د نن کې نبی اذو کوشه کارو سره کوم وعنه نقل لذوهره رضي الله تعالى عنه قالا و سبعته رسول الله صلى الله عليه وسلم ما النبي عليه السلام نہ اور یذلی یقول چوی جلال الله الرحمۃ مئات جزءن غرذول پیدا کر اللہ رحمت صلی سے رحمت صلی سے سر جو په ابسا کاین د هوې ساعت اوتی ص ده د بند کړې الله د خپل ځان سره یو کمسل درې یو کم سلو اسې د رحمت الله ځان سره بندې کړیريوه انزه دفل ارې جز او واحد او راویلېګه پهځمکه کې د رحمو جز یوي سیو و په منځیکل جز یاتهرارح او دا غیو جز دو جنا میره بانی کئی مخلوق پا خپل منسکی پا یوبل حتی تا دی ترفا تا بتو حافره تر دی چپورتا کئی آغا زناور خپل اخپا عنوال دی ها خپل بچینا خشیت دیار ددینا انتو سی بہو چو انو رسی گی دی بچی تا تکلیفا یو دا رحمت تا قاضا دا هم دا چې زنناور او دی اوپ پخپل بچی باندې نهی خپل بچ د خپل خپی نه کې خوتونو نه بچ کوي دکه زما دخپو د لاې دا بچی راشی شي د د بمر یو جز اس هم دی ټول مخلوقم پای یو جز باندې ټول مخلوق په یو بل میربان نه دی تر دی چې زنناور پخپل اولادم میربانه د دغه وی سر د غه ها وفی روایت انہا لیلہ تعالی مئت رحمہ بیشک دا اللہ دو پارا سن رحمت ندی انزل منہ رحمت واحدہ تنمین الجن دیولیز رالی گی اللہ دا دینا رحمتی او پمیند جناتو دنسانانو کی والبہائی میں او دو زناورو کی او دو درندگانو کی د نور حیواناتو خصوص حیوانات کې فابه ها یتعاتفونا د په یو رحمت سره مهرباني کړي او, أو و درمې کړي د خپل مس کې او په دې یتراحبوا لرحم و وبها تعتفوا ول او ولدا او په دې یو اسې د رحمت باندې درمې کړي جناور علا ولدا په خپل اولاد باندې او اخر الله تعالی تسو ته سعیده رحمتا او رسو کئی اللہ یو کم سل رحمتنا آخرتا یرحم و عباده یوم القیامة چرحم با کئی پاغی بانی اللہ پخپن بندی گانو پورد قیامتا یو رحمتی دنیا ترہ لے گلے یہ ویسا نو یو رحمت بانی ټول مخلوقات پہ یو بل میرہ باندے نرم دلدے اولاد په بشران او بشران په اولاد باندې او در رجید دا یو کم درزيد سني کم خو خپل هي تدا دا بل اسنګي روا متفق علیه ورواه مسلمون ازن من رواجه سلمان فارسی رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان لله مئات رحمت بشکل اذ پارا سن رحمتنا دی فمنها رحمتن بعد داغن یو رحمت دی یترا حمو بحل خلقو بینهم چرا حم کئی پاغن یو رحمت بانی مخلوق پخ پلمنس کے و تیسعون و تیسعون لیوم القیامة او یو کم سن رحمتنا کم جید پار دی رد قیامت دی پارا و فی روایت نو پر یو روایت کرا غریریم اِنَّا اِنَّا اللَّهَ تَعَالَىٰ خَلَقَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَلَرْ بِشَكَ اللَّهَ پیدا کری دی پاورا چه پیدا کری دی اسما و نوزمکی اللہ سے پیدا کری مِعَتَ رَحْمَتِ نَسَرْ رَحْمَتُ نَا کُلُّ رَحْمَتِ انتِبَاقُهُمَا بَيْنَ السَّمَائِلَ الْأَرْضِ او اَرْيَو رَحْمَتُ دَرْجَدَ دے. دا دی دې دې سونت د اسمان او د زمکه په 16 فاصله دا سور د کواله دې نو د یو رحمت د بل رحمت په 2 فاصله دا دا یو رحمت د اسمان د زمکه په وړ دې نو پای یو رحمت داسمان او د زمکه دا رحم دی ليو د زمي په وړ غم چريغي یو کم سري نو بلا سنگي فَجَعَلْنَا مِنْهَا فِي الْأَرْضِ رَحْمَةً مِّنْ رَّزْقِهَا دَا غي او نافذ مکه کی او رحمت فابحات تعاتف الوالده على ولدها نو سبب دا غي او رحمت باندې تعاتف نرمی کوي مور د خپل اولاد سره ولوا شو څنګه بچي غيګل ته دا څنګه او بچي مینه په تکلیف ہو. که خپل تکلیف نو غتیری خود به چې تکلیفه اراد یې لري ولوح شو وټویرو بازو یو ډاکټر راځي چې خپوه ته ګوري ملګری ابل راځه پېسې شته کني شته ولوح شو وټویرو په دغه پړ کې رحم نشته ولوا شو وټویرو زناور عمرغان باز دغه په بازو الحمدلله دي Paiza kana you mulkiyama te akma laha behaje rahma lo kana ci miura da kiamat lupu daba gi e rah mat tunu laraa baderah marsara